Agonie și extaz. Pista 55. Meșterul Bernardino sosi odată cu pârjolitoarea căldura a lunii mai. Modelul de ceară i se păru potrivit și clădi un cuptor uriaș de cărămidă în mijlocul curții. Urmară săptămâni de probe la foc de încercări ale felului în care se topeau metalele. Apoi, învelirea metalul de ceară cu un amestec de cenușă, pământ, bălegar și păr de cal, așezat strat cu strat până la grosimea unei jumătăți de palmă. Michelangelo era nerăbdător să vadă odată statuia turnată și să plece acasă. Nu trebuie să ne grăbim, îl preveni Bernardino. Un singur pas necugetat și toată munca noastră va fi de pomană. Nu trebuia să se grăbească, dar se împlineau mai bine de doi ani de când intrase în slujba papei Iulus. Pierduse casa din Florența, an din viață, și nu fusese în stare să agonisească măcar un singur scudo. După cât putea să-și dea seama, era singurul care nu profitase cu nimic de pe urma unui papă. Citi din nou scrisoarea sosită în dimineața aceea de la tatăl său, care îi cerea alți bani pentru un nou minunat prilej de a investi. Lodovico nu îndrăznea să-i dea și amănunte. Ele trebuiau ținute în taină de teamă să nu-i le fure cineva dar îi trebuiau imediat 200 de fiorini. Dacă pierdea acest mare echilipir, nu-i va ierta niciodată lui Michelangelo Zgârcenia. Hărțuit și stors atât de Sfântul Părinte, cât și de Părintele Său Lumesc, se duse la banca lui Anton Maria di Liniano și îi povestia anunții despre cei doi ani în slujba lui Iulus, arătându-i că are nevoie gramnică de bani. Bancherul se arătă înțelegător. Papa mi-a poruncit să-ți dau bani numai când ai nevoie de materiale Dar și liniștea sufletească este un material tot atât de însemnat pentru un artist Dacă am cădea la o învoială Să-ți dau acum o sută de fiorini pentru nevoile viitoare Ca să poți trimite banii acasă chiar astăzi Aldovrandi venea deseori să urmărească mersul lucrării Bronzul ăsta al tău o să mă facă bogat Spuse el ștergându-și fruntea Întrucât probele ce se făceau la cuptor transformau toată curtea într-un infern de căldură Cum așa? Toată Bolonia pune rămășag că statuia e prea mare ca să poată fi turnată Sumele puse la bătaie sunt foarte mari și eu primesc toate rămășagurile Va putea fi turnată, răspunse Michelangelo Posac L-am urmărit pe meșterul Bernardino pas cu pas E în stare să toarne bronz și fără foc când în cele din urmă turnară prin iunie, ceva totul se potigni. Statuia ieși bine până la mijloc. Restul materialului, aproape jumătate din metal, rămase în cuptor. Nu se topise. Ca să-l scoată afară, era nevoie să dărâme cuptorul. Înspăimântat, Michelangelo strigă. Ce n-a mersoare?" Nu știu. Nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată." Bernardino era și el la fel de nenorocit. Poate că n-au potrivit bine a doua parte a amestecului de cupru cu alamă. Mai mare rușinea! Ești un meșteșugar bun și ai pus tot sufletul, dar cine muncește din când în când mai dă și greș. Nu, nu, nu e îngăduit. Am să mă apuc din nou mâine dimineață. Bolonia, ca și Florența și Roma, avea și ea mijloacele ei de răspândire fulgerătoare a veștilor. Într-o clipă știrea se împrăștie în tot orașul. Turnarea statuii pontifului dăduse greș. Mulțim de oameni năvălirea în curte să vadă cu ochii lor. Printre ei se afla și Vincenzo, care lovi cu palma triumfător cărămizile calde încă ale cuptorului și strigă. Numai un bolonez știe cum se folosește cărămida boloneză și să toarne statui boloneze. Înapoi la Florența, mititelule... Michelangelo se roti în jur să își face o rangă de fier. Aldovrandi sosi la timp ca să-l oprească, îl ios pe Vincențo să iasă din curte, apoi împrăștie și pe ceilalți. S-a stricat tot Michelangelo. Doar pe jumătate. Îndată ce vom reclădi cuptorul, o să putem turna iarăși partea de sus a amulajului. Dacă metalul se topește, va ieși bine. O să izbutești, sunt sigur. Când intră în curte dimineața, Bernardino era verde la față. Ce ticăloasă e bolonia asta! Nereușita noastră îi face să creadă că au dobândit o victorie. Nu-i suferă pe Florentin și bănuiesc nici pe papă. Dacă dăm noi greși, asta înseamnă pentru ei doi iepuri omorâți dintr-un singur bronz. Nici nu-mi vine să ridic ochii când trec pe stradă. Nu mai părăsim curtea până nu turnăm din nou. Bernardino munci eroic zi și noapte, reclădi cuptorul, încercă din nou canalele spre mulaj, făcând noi probe cu metalele care nu se topiră. În sfârșit, în arșița orbitoare a soarelui de la mijlocul lui Iulie, turnă din nou. Treptat, în vreme ce ei așteptau încordați, metalul înfierbântat începu să curgă din cuptor în mulaj. Atunci Bernardino spuse, Acum nu vă mai pot fi de folos cu nimic." Plec la Florența Anzori. Nu vrei să vezi cum o să iasă dacă cele două jumătă se îmbină cum trebuie ca să le râzi în nas bolonezilor? Bernardino înlătură gândul obosit. N-am nevoie de răzbunare. Vreau doar să scap de aici. Dacă vreți să-mi ce mi se cuvine, am și plecat. Michelangelo rămase să vadă singur roadele atâtor strădanii. Fu nevoie să stea degeaba trei săptămâni în care timp ținutul fu pârjolit de secetă. Argento izbutea să găsească în piață tot mai puține fructe și zarzavaturi. În cele din urmă, mulajul se răcind de ajuns pentru ca să poată fi dat jos. Bernardino își făcuse bine meseria. Cele două jumătăți ale statuii se uniseră fără urme prea vizibile. Bronzul era roșu și aspru, dar n-avea niciun cusur. Câteva săptămâni de pilit și lustruit, gândi Michelangelo, și voi fi și eu ladrum. Socotise însă greșit cantitatea de muncă ce urma să o depună. August, septembrie, octombrie trecură, apă nu se mai găsea oricât ai fi vrut să plătești, în timp ce el și Argiento făceau o muncă nesuferită, necunoscând niciunul dintre ei însușirile bronzului. Nările le erau pline de pilitură, părea o pe veci să curețe statuia uriașă. Până la sfârșit, bronzul frecat îndelung, căpătă un ton închis, strălucitor. Era prin noiembrie. Se împlinise un an de când sosise la Bolonia. Se duse la Anton Maria să-i dea în primire lucrarea și să capete îngăduința de a pleca. Bancherul se arătă încântat. Ați întrecut cele mai frumoase așteptări ale sanctității sale. La statuia în grija dumneavoastră. Nu se poate. De ce nu? Am primit poruncă de la papa ca dumneavoastră să o așezați cum trebuie în fața bisericii San Petronio. Dar în la zice că pot să o las acolo unde am terminat-o. Ultima poruncă a papei e cea care trebuie respectată. Sfântul Părinte n-a spus că trebuie să fiu și plătit pentru treaba asta? Nu, a spus doar că trebuie să aveți grijă de așezarea statuii. Nimeni nu știa bine de ce îi se iveau noi și noi amânări. Cornișa nu era încă gata, trebuia vopsită. Se apropiau sărbătorile Crăciunului. Apoi Boboteaza, Argento hotărât să se întoarcă acasă, își lua rămas bun de la Michelangelo cu o figură plină de nedumerire. Un artist e ca un contadino, roadele muncii lui sunt necazurile. Michelangelo nu-și omora timpul, dar timpul îl omora pe el. Se rostogolea pe toată lățimea patului de prato, arzând de dorul marmurii, tânjind dureros după ciocan și daltă, dornic să străpungă piatra albă și cristalină cu nările necate de pulbere dulce înțepătoare. Se perpelea cu șalele umflate, fremătând de dorul clarisei, dorind arzător să o simtă sub el, cele două dorințe contopindu-se mistic neîntrerupt. În cele din urmă, pe la sfârșitul lunii februarie, o echipă de muncitori să care statuia învelită în apărătoarea ei de pânză, până în fața bisericii San Petroniu. Din toate clopotnițele orașului sunară clopotele. Statuia fu ridicată în firidă deasupra portalului făcut de de la Quercia. Tot orașul se adună în piața majore, auzind fluierele, trâmbițele și tobele. La ora prezisă de astrolog ca favorabilă papei Iulus, trei după amiază, a avut loc dezvelirea statuii. Mulțimea izbucnii în urale, apoi toți în genunchiară și se închinară. În seara aceea țâșniră artificii deasupra pieței. Michelangelo, care se afla într-un colț îndepărtat al pieței, cu cămașa lui ponosită de lucrător, plecă nebăgat în seamă. Privind în sus la Iulus, așezat în firida lui, luminat de artificii, nu simți nimic, nici măcar ușurare. Era sleit, secătuit, vlăguit, atât de istovit de lunga și nesăbuită așteptare și irosire, încât se întreba dacă până la urmă își cumpărase măcar libertate. Cu treieră străzile Boloniei toată noaptea, fără să știe bine unde se află. Cădea o burniță rece. Mai avea cu totul patru fiorini și jumătate. În zor, ciocăni la ușa casei lui Aldovrandi, Vrandi ca să și-a rămas bun. Aldovrandi îi împrumută un cal, la fel cum făcuse cu 11 ani în urmă. Nici ne ajunsese la poalele dealurilor când se porni o ploaie torențială. Ploaia a însoțit-o drumul până la Florența, copitele calului alunecând pe pământul lud. Drumul îi păru fără de sfârșit. Mâinile slăbiră hățurile, capul începu să i se învârtească, oboseala îl răpuse. Își pierdu cunoștința, căzut de pe cal și se izbi cu capul de pietrele drumului Capitolul 8 Dragul meu Michelangelo, spuse gonfalonierul Soderini Mi se pare că mai des te îndop cu noroi decât cu supă de clapon Se rezemă despătarul scaunului, lăsând soarele firav de martie să-i scaldă fața În cele câteva zile scurse de la întoarcerea sa la Florența Michelangelo aflase că Soderini avea motive întemeiate să fie mulțumit de sine. Prin strălucitul său ambasador ce cutreiera lumea în lung și în lat, Nicolo Machiavelli, pe care îl pregătise în cum Lorenzo de Medici îl pregătise pe el, Florența încheiase o serie de tratate de bună înțelegere care să îngăduie orașului cetate să trăiască în pace și prosperitate. Toate veștile din Bolonia și de la Vatican ne înștiințează că Iulus e încântat. Gonfaloniere, cei cinci ani pe care i-am petrecut lucrând la David, la Fecioara din Bruje și la Tondouri au fost cei mai fericiți din viața mea. Jinduiesc după un singur lucru, să cioplesc marmură. Soderinii se aplecă peste birou. Ochii îi scânteiau. Signoria știe cum să-și arate recunoștința. Sunt puterniciți să-ți comandă o lucrare frumoasă, un Hercule uriaș, care să legaleze pe David. Cu câte una din statuile tale de fiecare parte a porții principale, spre Palazzo de la Signoria, reședința cârmuirii orașului nostru va avea cea mai mândră intrare din lume. Michelangelo răsufla adânc, un Hercule uriaș reprezentând tot ceea ce era mai puternic și mai frumos în cultura clasică a Greciei. Il magnifico făcuse din Florența Atena Apusului. Iată, acum se ivea prilejul să tragă o linie de unire între Pericle și Lorenzo, să continue încercările sale mai vechi în privința lui Hercule. Tremura de bucurie: Voi primi înapoi casa și atelierul ca să lucrez pe Hercule? E închiriat acum, dar contractul se isprevește în curând. Am să-ți o chirie de opt fiorini pe lună. Când vei începe să sculpteze apostolii, casa va fi iarăși a ta. Michelangelo se așeză jos, simțindu se dintr-o dată slăbit Aici vreau să trăiesc și să sculptez tot restul vieții mele Să-mi audă Domnul cuvântul Soderini întrebă neliniștit Dar ce ai de gând cu Roma și cu statuile pentru cavou? I-am scris lui San Galo, L-am rugat să-i spună pape Iulus că mă voi întoarce la Roma doar pentru schimbarea contractului și pentru a aduce coloanele de marmură la Florența Am să scultez pe toate deodată Moise Hercules, Sfântul Matei, sclavii În vocea lui vibra o bucurie care îi mângâia inima Soderini, privind țintă pe deasupra glastrelor cu mușcate roșii ale soției lui Spre acoperișurile Florenței zise N-ar trebui să mă amestec în viața ta de familie Dar a sosit timpul să devii independent față de tatăl tău trebuie să vă duceți la un notar să-ți semneze o emancipare legală. Până acum, banii pe care i-ai câștigat au fost după legea ai lui. Odată cu emanciparea ta, vor fi ai tăi și vei putea hotărâ în voia asupra lor. Ceea ce vei continua să dai tatălui tău va fi de aici înainte un dar, nu și o datorie. Michelangelo rămase tăcut. Deși cunoștea toate metehnele tatălui său, îl iubea totuși și împărtășea mântria lui Lodovico pentru numele familiei, dorința de a-i câștiga un loc de frunte în societatea toscană. Dădu ușor din cap. N-ar ajuta la nimic, gonfaloniere. Oricum, tot va trebui să-i număr lui banii, chiar dacă vor fi ai mei. Soderini stărui. Voi hotărâ o întâlnire cu notarul. Acum să vorbim despre marmura pentru Hercule. Pot să o aleg de la Carara? Îi voi scrie lui Cucarello, proprietarul carierei, să-ți dea cel mai mare bloc de marmură care s-a scos vreodată din Alpia Apuseni. Lodovico se simțea copleșit la gândul că trebuia să apară în fața notarului, Sir Giovanni da Romena, căci după legea toscană un fiu necăsătorit capătă emanciparea doar după moartea tatălui. Ochii lui Lodovico juca un lacrim la înapoierea spre casă, în timp ce treceau pe lângă vechea biserică San Firenze și urcau pe Via del Proconsolo. Michelangelo, n-ai să ne părăsești acum. Ai făgădui că le vei face un rost lui Bonaroto și lui Giovanni Simone în propria lor prăvălie. Ar trebui să mai cumpărăm și câteva ferme să ne mărim venitul. Datorită celor câteva rânduri scrise în fața notarului, legăturile lui Michelangelo cu tatălui fusese răschimbate. Acum era de sine stătător și nu mai putea fi secuit sau hărțuit. Totuși, dintr-o privire, își dădu seama că Lodovicu, care număra 64 de ani, împătrânise cu 10 ani în cele 10 minute de la notar. Avea capul plecat și umerii gârboviți. Am să fac și de aici înainte pentru familie tot ce în va sta în putință, tată. Ce altceva am eu pe lume? Munca și familia mea. Își reînnoi prieteniile la clubul cazanului. Roselini murise. Botticelli era prea bolnav ca să mai ia parte, astfel că fuseseră aleși membrii mai tineri. Ridolfo Ghirlandaio, Sebastiano da Sangalo, Francia Bigio, Jacopo Sansovino, Andrea del Sarto, un pictor de talent. Michelangelo era încântat de granacii. Terminase două lucrări la care trudise timp de mai mulți ani. O fecioară cu Sfântul Ioan Copil și Sfântul Ioan Evangelistul la Patmos Granacii, pungași ești. picturile tale sunt minunate Culoarea e frumoasă, liniile gingașe Ți-am spus întotdeauna că ai să devii un pictor mare dacă te ții de lucru Granacii roșii Ce zice de o petrecere la vila astă seară. Invit tot clubul Ce face Vermilia? Vermilia s-a măritat cu un mic slujbaș din Pistoia. A vrut să-și înghebese o familie și am dat zestre. Acum am altă fată, una cu un păr mai roșu decât a lui Tedesco și durdulie ca o pătârniche. Între timp află că starea contesinei se îmbunătățise simțitor. Odată cu popularitatea și influența crescândă a cardinalului Giovanni la Roma, Signoria îngăduise familiei Ridolfi să se mute sus pe deal, în vila principală, mult mai spațioasă și mai confortabilă. Cardinalul Giovanni le trimetea banii și proviziile trebuincioase. Contesina avea îngăduința să vină la Florența oricând voia, dar fără Ridolfi. Contesinei i s-ar fi dat voie să se ducă chiar la fratele ei, la Roma, dar întrucât Ridolfi era încă un dușman declarat al Republicii, Signoria nu voia să-l scape de sub supraveghere Contesina îl găsi contemplându-și statuia lui David Tot îți mai place? Simți pentru ea același atașament ca la început? Tresăria auzindu-i vocea și întorcându-se se trezi privind de ochii ei căprui, sfredelitori, care știuseră întotdeauna să-i pătrundă gândurile Avea obrajii îmbujorați de plimbarea prin aerul proaspăt de martie Trupul îi se împlinise avea înfățișarea unei femei mature Contesina, ce bine arăți, e o plăcere să te privesc Cum a fost la Bolonia? Infernul lui Dante Numai infernul? Deși întrebarea ei n-avea niciun înțeles ascuns Michelangelo roșii până sub buclele periate în jos peste fruntea lui pătrată Și cum o cheamă? Clarisa Și de ce ai părăsit-o? Ea m-a părăsit de ce n-ai urmat-o? N-am avut răsură." Așadar, ai cunoscut iubirea? Ai avut parte de ea?" întrebă Contesina cu seriozitate. În toată puterea cuvântului. Ochii Contesinei se umplură de lacrimi. Dă-mi voie să te invidiez, șoptia, și desprinzându-se din loc, părăsi repede piața înainte ca Michelangelo să poată ajunge." Gonfalonierul Soderini îi dădu o arvună de 200 de fiorini pentru lucrările pe care avea să le facă. Michelangelo se duse să-l vadă pe tânărul Lorenzo Strozzi pe care îl cunoștea de când familia acestuia ai cumpărase pe Hercule. Lorenzo Strozzi se căsătorise cu Lucreția Rucelai, fica Naninei, sora lui Il Magnifico și avărului lui Michelangelo, Bernardo Rucelai. Îl întrebase pe Strozi dacă poate depune și el o sumă modestă în numele fraților săi ca să poată participa și ei la veniturile prăvăliei. Dacă afacerea merge bine, meser Strozi, aș putea spări fondul pe măsură ce strâng bani, astfel încât frații mei să câștige mai mult. Acest lucru este pe placul familiei mele, Bonarotti, și dacă dorești ca frații dumitale să deschidă singur o prăvălie... Îi vom aproviziona cu lână de la țesătoriile noastre din prato. Se îndrepta apoi spre șantierul domnului, unde Bepe și tăietorii lui în piatră îl întâmpinară, urându-i cu glasul lor răgușit, bun venit. Numai lapo se îndepărtă. Nu vrei să-ți construiesc alt atelier?" Crii Bepe cel știrb. Mai pe urmă, Bepe, după ce mă voi întoarce de la Carara, unde mă duc să găsesc un bloc de marmură pentru Hercule." Dar dacă vrei, ajută-mă să-l mut pe Sfântul Matei să nu vă stea în cale." Îl alesese pe Matei întrucât cu Evanghelia lui se deschidea Noul Testament și pentru că nu avusese un sfârșit tragic. Schițele lui mai vechi îl înfățișau pe Matei ca pe un învățat pașnic cu o carte într-o mână și bărbia sprijinită gânditor în cealaltă. Deși pătrunsese în partea din față a blocului, o neliniște îl împiedicase să cioplească mai departe. Acum înțelegea de ce. Nu-l putea așeza pe Sfântul Matei în istorie. Evanghelia lui fusese scrisă mai pe urmă, fiind inspirată de Evanghelia lui Marcu. Se zicea că, deși trăise în preajma Mântuitorului, nu-și scrisese totuși Evanghelia decât la vreo 50 sau 70 de ani după moartea acestuia. Stătu de vorbă despre Sfântul Matei cu starețul Bichelinii. Ochii bătrânului de un albastru închis Deveniseră mai mari în dosul lentilelor măritoare Pe măsură ce odată cu vârsta fața îi se smochinea În legătură cu Matei, totul e pus la îndoială Murmură el în liniștea bibliotecii A fost el Levi învățător în slujba lui Herod Antipas? Nu știm nimic sigur Singura pomenire a lui Matei în afară de Noul Testament o avem în grecește și e greșită. Se spune acolo că Matei ar fi scris prorocirile în limba ebraică, ceea ce nu e adevărat. Ele au fost scrise în grecește pentru evreii care vorbeau limba greacă, spre a le dovedi că Isus fusese prorocit de mai multe ori în Vechiul Testament. Și ce trebuie să fac atunci, părinte? Trebuie să închipui propriul tău, Matei. Așa cum ai crea după viziunea ta pe David sau Pieta Îndepărtează-te de cărți Înțelepciunea se află în tine Oricum îl vei sculpta pe Matei va fi cel adevărat Michelangelo zâmbi cuvințând din cap Părinte, cuvintele dumneavoastră sunt pline de bunătate Nimeni n-a avut niciodată atâta încredere în mine își reluă lucrul în căutarea unui sfânt Matei care să întruchipeze omul în chinuitoarea căutarea lui Dumnezeu. L-ar putea are dăltui pe Matei într-o înălțare șovăielnică, în încercarea de a se smulge din blocul de marmură asemenea omului care se zbătuse să se desprindă din muntele de piatră al politeismului în care stătuse înlănțuit? Se gândi să cioplească genunchiul stâng împingând cu putere în piatră? ca pentru a-și dezrobi torsul din marmura ce l-acoperea ca o glugă, brațele ținute strâns, capul întors în cealaltă parte, căutând în agonie o cale de scăpare. În sfârșit se întorsese la marmură, simțindu-se iarăși întreg și stăpân, înfigând cu bucurie sălbatică dalta în blocul de marmură așa cum pătrunde fulgerul prin norii cumulus. Cioplea cu o înflăcărare la fel de mare ca vâlvătaia forjei în care-și călea uneltele, încât marmura și carnea lui Matei deveni una. Matei i se din bloc prin simpla puterea voinței lui de a-și crea un suflet care să-l înalțe până la Dumnezeu. Nu năzuia orice om ca, odată rupându-se din pântece, să-și dobândească nemurirea? Dorindu-și o stare sufletească mai lirică, reveni la Madonna... Sculptura pentru Tadei, cioplind cadrul rotund, chipul senin suav al Mariei, pielea delicată a copilului Isus întins în poala mamei sale. Între timp, Papa Iulus trimise vorbă că Florența trebuie să sărbătorească un jubileu al păcatului și ispășirii, spre a se strânge fonduri cu care să fie construită noua catedrală Sfântul Petru. Mi s-au încredințat decorurile serbării, îi spuse Granacii vesel. Granaci. Doar nu să te întorci iarăși la decoruri de teatru după ce ai creat picturile acelea minunate. Îți irosești talentul. Mă umpli de indignare? Am timp din belșug și pentru talent, spuse Granacii, omul trebuie să mai și petreacă. Un jubileu la care se strângeau fonduri pentru biserica lui Bramante, nu însemna însă pentru Michelangelo nicio petrecere. Jubileul fusese hotărât pentru luna aprilie. Se gândi să părăsească orașul și să rămână câteva zile cu familia Topolino. Dar papa îi încurcă din nou socotelile. Am primit chiar acum un breve de la papa Iulus, spuse Soderini. Uite scrisoarea, a fost pecetuită cu inelul pescarului. Te roagă să vii la Roma, are vești bune pentru tine. Asta înseamnă că mă lasă din nou să sculptez. Când pleci? Mâine. Sangalo mi-a scris că marmura sosită cu cel de-al doilea convoi zace sub cerul liber în piața San Pietro. Trebuie să o pun la adăpost. Capitolul nou Privi cu ochii mirați la blocurile de marmura zvârlite unele peste altele ca o stivă de lemne de foc, pătate de ploaie și praf. Giuliano da Sangalo îl lot de braț. Vino, te așteaptă Sfântul Părinte." Trecură prin câteva săl mai mici ale tronului din Palatul Papal, înțesate de diferiți solicitanți care așteptau înădejdea unei audiențe. Ajuns în sala cea mare a tronului înainte, înclinându-se spre cardinalul Giovanni de Medicii, dând ceremonios din cap spre cardinalul Riario. Papa Iulus, zărindu întrerupse o discuție cu nepotul său Francesco, prefectul Romei, și cu Paris de Grasis. În altul prelat era îmbrăcat cu o sutană de țesătură albă de in. Tunica plisată, lungă până la genunchi, avea mâneci strâmte, iar tichia și capa, ajungând până la coate, erau din catifea stacojie garnisite cu hermină. Ah, Bonaroti, te-ai întors la noi! nu e așa că ești mulțumit de statuia din Bolonia? Ne face cinste, Sfinte Părinte!" Vezi?" strigă Iulus triumfător, întinzând energic brațele de parcă ar fi vrut să cuprindă toată încăperea. n ave încredere în tine însuți. Când ți-am dat acest unic prilej, ai izbucnit. Nu e meseria mea." Felul în care papa imita vocea răgușită a lui Michelangelo, iscăi la în rândul curtenilor. Acum, fiindcă ai creat un bronz minunat, a devenit meseria ta."